Els polítics, i més ara que s'acosten a eleccions, ens sorprenen amb alguna informació o altra. Ara ens anuncien que els cotxes, i per tal d'evitar la contaminació de l'aire, quan arribin als 10 anys d'edat hauran de ser retirats de la circulació. Per tant, ja us podeu apuntar a l'agenda l'edat de caducitat del vostre vehicle, i tot això ho anuncien com aquell que no vol en època de crisi econòmica. Siguem sincers, en un barri com la Trinitat Vella, o, o Sant Andreu, no tothom té l'oportunitat o la possibilitat de canviar de cotxe cada 10 anys. A més, penseu que als nostres barris, moltes vegades, i degut a la mala època per la qual passem, quan es compra un cotxe, es compra de segona mà o bé un cotxe senzill que ens pugui durar, el més temps possible. És a dir, si l'Ajuntament prohibeix finalment la circulació de vehicles de més de 10 anys per la ciutat, la mesura afectaria, atenció, gairebé la meitat al 43% del parc mòbil de la capital catalana. La iniciativa va posar sobre la taula l'àrea del medi ambient, tot i que no té encara el recolzament de la Conselleria de Mobilitat. Per tant, si s'aplica la prohibició a la ciutat, pràcticament la meitat de conductors estarien obligats a canviar de cotxe. I torno a dir, aquesta mesura s'aplica en temps de recessió econòmica. I ara mateix, uns 241.000 vehicles que circulen per la ciutat tenen més de 15 anys. I és que avui dia, comprar un cotxe no deixa de ser una inversió. D'aquesta manera, comencem amb una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM. Això és tot un poble, aquí et parla i companya, en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi Garcia. I com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que portem a terme gràcies a Raquel Martínez, que tenim a les Vies de So...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 Aquesta tarda, a dos quarts de sis, hi haurà l'estrena de la plaça de la Primavera. La plaça de la Primavera es troba a l'interior d'illa comprès entre l'Avinguda Meridiana, la carretera de Ribes, el passeig de Santa Coloma i la Ronda de Dalt. Serà una estrena molt festiva, amb animació infantil i xocolatada per a tothom. I eh, us ho comentàvem ahir, però avui us ho tornem a repetir, que Sant Andreu ha registrat una davallada de demanda de places escolars. Ahir es van fer públiques les llistes ordenades de les preinscripcions per als cursos 2011 i 2012 a l'educació infantil de 3 a 6 anys, l'educació primària de 6 a 12 anys i l'educació secundària obligatòria de 12 a 7 anys. Els resultats són els que s'han obtingut un cop resoltes les reclamacions d'acord amb el barem global i el sorteig públic. Segons han avançat fons del Consorci d'Educació de Barcelona, aquestes llistes s'han consultat per saber el resultat de possibles reclamacions o la resolució d'algunes duplicitats. Les mateixes fonts han advertit que aquestes no són les llistes definitives d'assignació, ja que encara no s'han acabat el treball de gestió interna i hi poden haver canvis. Els resultats definitius es donaran a conèixer el dia 2 de maig. Des del Consorci s'ha explicat que en casos com aquest, el que es fa és crear allò que popularment es coneix amb el nom d'un bolet. Es tracta d'un grup que es crea en una escola i que ho fa expressament per a una bossa de nens que han quedat sense plaça. En total, aquest any s'han presentat a Barcelona Ciutat 25.330 sol·licituds de preinscripció a la ciutat. Per la seva banda, el Departament d'Ensenyament ha rebut 153.617 solicitudes de preinscripción a Cataluña para los estudios obligatorios. Estas solicitudes en concentran mayoritariamente a P3 y a primero de ESO. En el caso de P3, porque es la edad en la que es comienza la escolarización obligatoria y a primero de ESO es cuando es produce el cambio de la escuela al instituto. La novetat d'aquest any, en el procés de preinscripció, ha estat d'establir un nombre de punts per a alumnes que han tingut els seus pares o altres familiars del centre que volien accedir. Aquesta puntuació només ha servit, però en els casos que s'ha produït, un empat. Ja ara parlem de les jornades de portes obertes a les escoles Bressol Municipals de Sant Andreu. Dilluns comencen les jornades de portes obertes a les escoles Bressol Municipals de Sant Andreu, perquè els pares i mares coneguin com serà l'escola Bressol on anirà l'any que ve el seu fill. Hi ha diverses escoles bressol i dates per apuntar-s'hi, com ara l'Escola d'Educació Infantil al Mar, al carrer Castellvei, 1, uh, i a la llar d'infants al mar i la jornada és el 29 de març de 5 a 6 de la tarda. També l'Escola Bressol Municipal El Palomar, al carrer Malalts, eh, Malats, eh, eh, número 45 i... És el l'EBM El Palomar, del 6 d'abril, de les eh, 17 a les 18.30 hores. Visites concertades. L'Escola Brassola Municipal al Tren, a la via Barsino, número 39. És el 28 d'abril i s'ha de concertar la visita. Hem de dir que aquesta, l'Escola Brassola Municipal del Tren, és la primera vegada que eh, fa aquestes jornades de portes obertes, perquè fa molt poc doncs, que s'ha inaugurat el, aquí el nostre barri la Trinitat Vella. També l'Escola Bressol Municipal, El Caminet del Veixós, al carrer Quito número 2, la EBM, El Caminet del Veixós i les visites també cal fer concertació. L'Escola Bressol Municipal Manigua, el carrer Garcilaso 232, el 28 d'abril de dos quarts de 6 de la tarda a 7. L'Escola Bressol Municipal, El Parc del Pegaso, al carrer Portugal número 60, EBM, El Parc del Pegaso, portes obertes a l'abril. L'Escola Bressol Municipal Les 4 Torres, al carrer Augusto César Sandino, número 9, durant el mes d'abril, i cal concertar cita prèvia. L'Escola Bressol Municipal Icària, al carrer Costa Rica, número 22, eh, Icària, 29 d'abril, a les 5 de la tarda. I hem de dir que els veïns de Sant Andreu estan caixossos perquè el que volen és més detalls de les obres del centre sanitari. Els membres de l'associació de veïns Sant Andreu-Norte-Muntana asseguren que estan escarmentats de tractar amb l'administració. Per això volen seguir estretament les diferents millores que es duen a terme al districte. El mes de gener van enviar dos precs,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 Però temen que aquesta adjudicació a la que s'han presentat més de 240 empreses perllongui encara més l'obra, que recorden porta ja més de 6 anys de retards acumulats. I ara parlem d'un museu que explicarà la història del subministrament d'aigua a la ciutat. Una veintena de joves de la Trinitat Vella han treballat durant un any en la rehabilitació de la Casa de la Guarda del Parc de les Aigües, la gran zona verda d'aquest barri de Sant Andreu. Ocupat durant anys, l'edifici projectat al llunyà 1899 per l'arquitecte municipal Pere Falqués Urpi s'ha reconvertit en el centre cultural Frederica Montseny i en una de les seus del Museu d'Història de Barcelona que servirà per explicar la història del subministrament d'aigua a la capital catalana. Una de les particularitats d'aquest cas és que el districte ha firmat un acord amb l'Ateneu Libertari, entitat històrica al barri que ocupava el local de forma irregular, per compartir l'espai. D'aquesta manera, l'edifici continuarà sent seu aquesta combativa entitat, però canviarà aquest ús amb el de centre d'interpretació històrica del subministrament d'aigua de la ciutat, gestionat pel Museu d'Història. No és ca casual, doncs, el nom elegit per l'equipament, Frederica Montseny. Aquesta remodelació, tant interior com exterior, s'ha portat a terme millançant un taller ocupacional de Barcelona activa sufragat amb fons del Pla de Barris de la Trinitat Vella. L'operació també ha inclòs la majoria dels accessos a l'edifici, fins ara molt d'eficient. El conjunt arquitectònic del Parc de les Aigües és el lloc on es troba el Parc del Rec Comtal, cap a la ciutat de la Mina Baixa de la Moncada en ús fins a l'any 1914. Aquest és, per tant, un espai únic de Barcelona que concentra la història de l'aigua a la ciutat des de l'època romana fins avui, cosa que es reflectarà en una exposició permanent al museu, equipament que pretén projectar la Trinitat Bella a la ciutat. I acabarem el nostre primer apunt de notícies del dia, doncs parlant de que ja és punt final a l'exposició NYC BSN Sagrera, female urban perspective al centre cívic de la Sagrera. El grup Fotosagrera, ubicat al centre cívic del barri, ha organitzat aquests dies una exposició fotogràfica realitzada sota la perspectiva de la mirada femenina. És l'exposició NYC BSN SGR, female urban perspective. És una exposició fotogràfica col·lectiva de les dones que formen part del grup Fotosagrera elles han volgut plasmar una visió femenina de dues grans urbs, Nova York i Barcelona a la Sagrera. Això és el centre cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins. Número 29, l'entrada és lliure i és l'últim dia per veure l'exposició. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies a l'Anna i a la Mireia ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música però atenció perquè d'aquí uns moments parlarem de la Trinitat Vella, del nostre barri així que esteu molt atents perquè després d'aquesta música doncs, parlem amb Lluís Quero Fins ara walking across my Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Ràdio Trinitat Vella Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui tal i com us hem dit abans doncs tenim amb nosaltres el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, el senyor Lluís Quero molt bon dia. Molt bon dia Jordi Doncs ens agradaria que ens expliquessis en primer lloc, eh, dilluns va haver-hi una comissió d'un consell de barri mm -hmm com van aquest consell de barri, que és el que podem dir que va tocar el, el més important? Bueno, a veure, el principi al principi era massa llarg perquè se van ajuntar dos actes amunt i això va allargar molt aquest consell de barri. Després pues, com sempre, n'hi ha diferent punt de vista, ni hi ha gent que, que, que presenta coses, ni ha gent que no està d'acord i va haver-hi una mica de debat i una mica una situació una mica àgria, però, bueno, que jo crec que pròpia de cada Consell de Barri. Amb el Consell de Barri, de fet, és eh, et donen a conèixer les propostes que tu vas fer, les demandes que has fet abans, després te diuen com van anar. I després s'obre una altra, una, una, una, un altre temps per noves demandes, no? Sí. Bueno, el problema és que se va la coordinadora antidroga va presentar un escrit de cara a la, a la regidora, sí una mica explicava la història la història des que ha començat la coordinadora i el que crea la coordinadora de lo que està fent al districte i, i al davant la seva regidora i a llavors bueno, pues aquesta bona senyora la senyora regidora quan va contestar va contestar molt poc correctament políticament dient, dient ¿vale? o sigui no té necessitat de, de deixar eh, o no valorar el, el, la fi en què se fa aquest escrit, s'ho va prendre molt més a nivell personal i bueno, la resposta no crec que va ser la més adient. I això doncs, bueno, va comportar que va haver-hi un, un moment de tensió que, que va passar com ha passat altra, altra vegades. Mm -hmm. Sí, perquè el, hem de dir que els veïns estan treballant molt, que cada dijous surten al carrer que s'està treballant molt el tema aquest de, de la droga també amb d'altres entitats i amb, amb d'altres col·lectius i, clar, suposo que la regidora va contestar només, només en, en, en el moment en què va rebre l'escrit. No? Sí, a veure, el problema és que eh, tu has dit i crec que és correcte, totalment correcte que s'està treballant molt i s'està posant molta il·lusió amb aquesta feina que s'està fent per part de, de la gent del barri Uh -huh. inclús del barri, però no podem dir de que la resta d'entitats de, de, eh, o polítics o administracions estiguin fent el mateix, o sigui està quedant com amb un segon terme o restant-li la importància que és i que sobretot per nosaltres és no I uh -huh. això és pues clar doncs dius a veure, és com si sihiguessin dos nivells eh un al nostre i altres d'ells, quan ah. el nivell és el mateix. I sí. és un problema que és general, és un problema que és de societat i que se li ha de donar la importància que té com ho li donem a, a, a altres. O sigui, nosaltres el reglament més participació política ah. i més participació a l'hora de sortir al carrer i de fer comentaris. Hem posat com exemple, escolta, nosaltres estem a mal tret de la dona i contra la violència de gènere. Uh -huh. I aquí a tothom se li posa la boca gran per, per, per apuntar-se i contra les drogues i el tràfic de drogues que està fent a les pròpies dones i a la violència un, un estragos, uh -huh. doncs sembla sí. que, no, de que no se li donin la mateixa importància, no, uh -huh. se, li to, no, no, no se li dona el mateix to, no? i això crec que tots hem d'aprendre de sense deixar de bandar res a valorar amb consciència aquesta problemàtiques. Sí, perquè la regidora en un moment eh, va dir doncs, que això el tema de la droga s'arreglaria doncs, quan sortissin els veïns al carrer a manifestar la seva disconformitat. No? Sí, bueno, de fet, eh, portem nou mesos sortint al carrer. O sigui, sí. el que està clar de que eh, si han canviat coses i, i sí que han canviat, no hem acabat amb el problema i sortir al carrer hem acabat o sigui, uh -huh. o sigui, hem sortit. Què vol dir de que no només s'arregla això amb els veïns, surim al carrer. Nosaltres els veïns fem el que tenim que fer. Uh -huh. La resta sembla que no fa el que té que fer,? ¿vale? Uh -huh. Aquest és el problema.. Mm, també hi ha altres temes que es van trucar en el Consell de, de Barry, uh, qui és el que podríem destacar. Bueno, a veure, són temes general i concreta potser podien donar-li eh, una importància al tema del parc. ni eh? sí. ha queixes de, del funcionament del parc, com, com, com s'està portant i, i, i què és el que s'està fent amb, amb aquest parc. Crec que s'hi va fer un esforç per tinta, intentar eh, que aquest parc tingués vida. Se van posar en les barbacoes. Sí. Crec que són bones, que estan donant vida a molta gent, estan portant molta gent, però... Eh, després d'un temps d'experiència no tot és bo uh -huh. per, per, per culpa de les A llavor s'han de posar algunes mesures, o sigui, l'exés de, de, de, de beguda, la festa al soroll uh -huh. i tot això eh, és un parc. Uh -huh. I a més a més està prop de, de veïns que estan pagant les conseqüències i bueno, crec que entre tots no sé, hem de posar filla d'agulla i tornar sense desmereixer, però sí reconduir de quina manera mirem de que això pugui tindre continuitat sense crear molesta la molèxtia que està creada. Uh -huh. També es va parlar dels equipaments del barri. Que... Bueno, se, a veure, els equipaments del barri són els que tenim i ja no, no, no parlarem més només que de la biblioteca que estarà no estarà a final d'any, sinó que estarà a principi del 12, uh -huh. vale? eh, de, la de la guarderia que començarà el curs eh, a partir del setembre, del CAP, que estarà acabat a partir de setembre i ja veurem uh -huh. quan s'ha fa el faltratjat i, i comença a funcionar, i poca cosa més, perquè no n'hi no ha, no ha més que parlar, no ja no s'arreglarà, o sigui, hasta que no n'hi ha el, el canvi, uh -huh. o, o no canvi, o hagin passat aquesta selecció municipal... No hi haurà cap projecte. Bueno, sí ja s'han començat un parc infantil a prop del camp eh, Camp de Fut, zona 7 mm -hmm. i eh, se remodela el Parc infantil aquest de Josep Andreu Abelló, sí. que sabeu que n'hi nien uns petits eh, artefactes per a superhomes, no per a nens, sinó per a superhomes. Mm -hmm. sí i ara posaran per, per nanos eh? i ho arreglen, ho arreglen i sembla ser que la idea és fer una cosa ben feta i curiosa uh -huh. i el tema de la presó de moment estàs tancat sí, el tema de la presó podem dir que podem dir? podem dir coses bones eh? uh -huh. de que s'han passat les segones alegacions sense cap alegació de cap partit, uh -huh. això Eh, mm. Això és el millor que, que podríem dir de d'aquest procés, perquè sabem que és un procés, d'acord? Vale? Que hi ha un consens. No? Sí, sí, n'hi ha un consens. O sigui, no només va haver-hi un consens polític a l'hora d'aprovar-lo, sinó que, a més a més, no s'estan plantejant eh, al·legacions. I això, jo no sé si la història eh, té molt, molt projecte d'aquesta mena, amb mm. aquestes condicions, però si n'hi ha, són molt poquets, molt poquets. Mm -hmm. O sigui que tot el que ja ha projectat a fer a, a la presó en aquests moments ja ha estat tirant a. Sí atingir. sí sí, de moment el projecte, el projecte com a tal eh, funciona sí, tirarà cap endavant sense cap modificació perquè ningú ha plantejat en principi cap uh -huh. modificació. O sigui, ara el que esperem és que amb el temps eh, sigui el més curt possible el començament d'aquesta uh -huh. obra que per al nostre barri. Eh, no bueno, suposaria ja pràcticament culminar, culminar el nostre barri. Eh? Uh -huh. uh, ara si sortim al, al carrer hem, hem vist un, com uns cartells penjats de, de, que avui s'inaugurarà la plaça de la primavera. Sí. Aquesta plaça què? Bueno, aquesta plaça per sí. nosaltres és que està com, com, com és que no sabem ben bé si és nostra o no, és nostra pertanya no. perquè Eh, en principi diríem que no és nostra hmm. vale. per perquè en principi nosaltres Trinitat Vella parteixen de, de eh... sí, del pan no? De, no, de, de les rondes de, sí, de les rondes hmm. cap aquí abans aquella, això, aquella part era Trinitat Vella sí. suposo que per vendre millor la zona claro. la vam passar a Sant Andreu perquè eh, desafortunadament encara amb la mentalitat de molta gent el fet de que digui, viure en Trinitat o viure en Sant Andreu mm. pot haver-hi haver perjudicis, no? I crec que és la raó per la que se va posar aquella va o sigui, aquella part d'allà com, com Sant Andreu. Creiem que ja tocava, eh? mm -hmm. que, de, que és un procés també inacabat, que s'han fet a les vivendes i que ha trigat massa en què aquesta part estigués o i sigui, la van inaugurar quan ja porta molt de temps tot i ja n'hi ha gent molta gent que està visquent allà o sigui, ja tocava, uh -huh. per nosaltres perfecta, perquè on que sigui del barri del costat o sigui de, de Sant Andreu no, no deixa de ser un joc que és de pas per nosaltres i que el podrem aprofitar en la medida que vulguem o sigui, uh -huh. per nosaltres perfecta, molt bé uh -huh. doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte bueno sí, m'agradaria, ja t'he dit abans m'agradaria comentar que el diumenge la coordinadora uh. antidroga va convocar una sortida al parc de la Ciutadella uh -huh. que van assistir entre 300 i 400 veïns en principi, que després van, van, ar van arribar, van arribar molt, molta gent més allà uh -huh. de que sense voler no van topar uh, amb el senyor hereu claro. que estava organitzant un, un event allà, que va haver una mica de, de mal rotllo perquè la gent de Trinitat Vella va començar a cridar, però que se va reconduir aquest problema, ah. se van demanar disculpes, no van trencar aquest acte i sí que va haver-hi un compromís per part del senyor alcalde de que se trobarien nosaltres aquí en el barri per tractar el tema de la, de la droga. Esperem que la seva paraula eh, la compleixi i que l'abans possible... Eh, nos ti per parlar d'aquest tema. I per a terminar d'afegir diré que aquest dia ho van passar molt bé, molt bé, no només la gent de Trinitat Vella, sinó tothom que estava perllà perquè ah. amb els nostres jocs feien participar a to tota tota la, la gent, ruta, eh? a tota la gent no. que estava va, va, a més a més va coincidir que va ser un dia meravellós sí, que el parc de la Ciutadla eh? estava a tope i que va ser tot un espectacle i van donar, un, jo no sé si una classe o com dir-lo, de civisme i participació. crec uh -huh. que coses d'aquesta mena és important que Trinitat veia la faci uh -huh. i que la gent de Barcelona s'aplegui a nosaltres i participi de tu a tu i en uh -huh. moltil·lusió. Bueno, molt bé. Eh? Doncs nosaltres tenim una, bueno, unes imatges, però també a la gent que ens discuten, el, el que sentirà, doncs és el so del que va passar el diumenge passat al Parc de la Ciutadella. També és la meva lluita, veïns i veïnes de Trinitat. La ciutat de Barcelona és una ciutat que des de sempre s'ha estimat la llibertat. És una ciutat que en aquest lloc avui, en un espai que havia estat una ciutadella per vigilar la llibertat d'aquesta ciutat, la llibertat dels barcelonins, Avui has d'haver un espai, un espai de tots, on tots ens podem expressar amb llibertat. I en aquest espai que havia estat una antiga ciutadella, avui volem rendir un homenatge que sempre vol dir que no oblidarem mai la gent que ha fet possible el ara el disfrutem Jo vull agrair a totes les entitats, a tots els representants, a els col·lectius de gais, de lesbianes de persones transsexuals que han demanat en la seva lluita per anar construint una Barcelona de la llibertat, del respecte i de la justícia, el que hi hagués en un espai públic de la ciutat el reconeixement a tota la gent que van sofrir discriminació pel simple fet de tenir una altra orientació sexual. I avui estem aquí, en un parc, on fa 20 anys una persona, Sònia, va morir, va morir agredida per la ignorància, pel menyspreu. Només perquè era una persona transexual, perquè era diferent. I per això avui és un indret on nosaltres, tots plegats, tota la ciutat de Barcelona, vol emetre un missatge. Diré que no oblidarem mai a la gent que en molts moments van ser valents per defensar davant de l'operació davant de la ignorància, van donar un pas endavant i van lluitar perquè avui tots plegats puguem disfrutar de molts drets des de la llibertat. De manera que avui, quan ens podem reconèixer des de la igualtat, igualtat basada també en la diferència, hem de recordar a tota la gent que durant dècades ho van donar tot per aquesta llibertat. Que avui, quan els membres del Consistori podem casar des de la normalitat a persones gays, lesbianes, transexuals. Vull recordar jo mateix avui tinc persones que veig que jo he casat des de la normalitat. Hi ha molta gent que va lluitar per superar allò que en aquell moment era un delicte i era fruit de la i es mereixia la persecució. Barcelona amb aquest senzill triangle, que és tot un monument, és una declaració d'intencions de... de que mai oblidarem. Entre altres coses perquè aquest triangle, amb aquesta color de color rosa, vull recordar que era el triangle que en els camps d'extermini nazi se'ls imposava a les persones que eren gais, lesbianes, transsexuals. I per això aquesta té una dimensió de memòria, de memòria històrica, de que mai oblidarem a la gent que van ser víctimes de la discriminació, de la persecució. I tampoc mai oblidarem a la gent que va lluitar i que van ser valents i van donar un pas endavant perquè avui puguem disfrutar de la llibertat. I a la vegada, aquest és un monument que és tota una declaració d'intencions. Barcelona vol estar al capdavant de la lluita per la igualtat real perquè hem avançat molt en el reconeixement dels drets en la legislació d'aquest estat, d'aquest país. Hem avançat molt des de l'any 79, on encara hi havia lleis de peligrositat social. Hem avançat, però encara ens queda un trajecte per avançar. Perquè la igualtat l'hem de fer real, quotidiana, viscuda dia a dia, en el qual hem de passar no del principi de la tolerància... Bé, doncs això, això fa doncs, pràcticament una setmana ja i ho podem deixar de banda perquè doncs, va ser un acte fortuit que ningú s'esperava doncs, que en aquells moments a la ciutat, a la ciutat vella, a Ciutadella, doncs, es juntessin doncs, una cosa amb l'altra. No? O sigui, sí que es va doncs, aturar un moment a l'acte per fer, doncs, per dir la, la, la, la veu dels veïns, el que deien el que volien dir els veïns, però en tot moment doncs, després es va fer un... un un respecte, no?, al, al que es estava fent en, aquès, en aquell lloc. Sí, i no només es va fer, van, van parar i van assistir a l'acte eh, en respecte, sinó que inclús a l'organització se li va demanar disculpes perquè no era la nostra intenció, ni molt menys ensorrar un acte que creien que estava ple de dret i que, a més a més, són solidaris amb, amb aquest acte eh, i amb la gent que organitzava. Mm -hmm. Doncs a la vegada que volem doncs, també que el, si l'alcalde va ser en, a, a la ciutadella per, per escoltar eh, el, doncs el que s'estava fent en aquells moments, també s'ha de, de tenir en compte doncs, que l'alcalde també ha de venir a la Trinitat Vella i dir doncs, el que pensa sobre la droga, que és el que s'està vivint aquí. No? A veure, el compromís seu... De va ser aquest. Eh? Uh -huh. I nosaltres confiem de que si sí, sigui perquè a vegades ho hem comentat eh, han passat molts alcaldes per Barcelona uh -huh. eh? si en alguna cosa hem de dir a favor d'aquest és que no crec que abans segur cap alcalde hagi trepitjat eh, Trinitat Vella com ho ha trepitjat ell uh -huh. potser era, va ser regidor de, de Sant Andreu no? uh -huh. però eh, crec que dubtem molt de que si canvia l'alcalde, el pròxim alcalde trepitgi com trepitja eh, aquest senyor la, la Trinitat Vella. Mm, com a bo eh, estem a prop de, de l'alcaldia i això crec que amb el nostre barri sempre l'ajudarà. Mm. Un barri com el, el seu alcalde no sap qui és el barri de Trinitat Vella seria un mal rotlló per nosaltres i, i molt dolent. Tenim la sort a aquest nivell de que aquest senyor amb això sempre ens ha tingut una mica de referència i bueno, nosaltres li estem agraïts mm. no per això deixem de ser crític i quan hem que dir-li les coses clares mm. li diem que bueno, estem patint una situació i que d'una manera o una altra ho fem responsable amb ell, mm -hmm. i ella de buscar i de donar sortides i això és el que farem quan vingui i parlem amb ell de que no només sigui, o sigui vindre i parlar sinó que sigui serveixi perquè políticament Uh -huh. eh, se facin més coses del que s'està fent uh -huh. això esperen almenys perquè la regidora diguem-ne que és la representant de l'alcalde eh, aquí a la nostra zona no? sí, sí, total o sigui, la, la representant directa de l'alcalde la regidora uh -huh. representant eh, el govern de la ciutat dintre dels distrutes no? uh -huh. I, i a mi ja crec que com a treballadora ho és ara jo li demanaria Bueno, de fet, m'assembla que no, mm. no, està, no entren les, les llistes, no han entrat en les llistes. No. De, de... I mm, jo crec que faria molt malament el Partit Socialista apartar-la, apartar-la, perquè seria un error, perquè com a tra... treballadora ho és. Mm. Ara, políticament, crec que sí que l'han d'apartar, perquè no, no és el que avui puguem entendre políticament correcte. Eh? Mm. Massa impulsiva per a una realitat que eh, s'ha de en cada moment què dius i com lo dius, no? I això potser li falla a aquesta senyora. Mm. Nosaltres, les notícies que, que ens han arribat és que el senyor Francesc Narvaez, que és de Sant Martí, i que la, la regidora doncs, no formaran part del que és la llista electoral de, del partit dels socialistes, i que hi haurà gent nova dintre de, de lo que és el... Bueno, jo crec que com a avantatge... Que canviï, eh, si canvia canviaran unes cares no canviaran tot, tot un equip, l'equip crec que funciona han funcionat sí. i si arriben a te, a, a guanyar aquest, eh, per ser al davant doncs eh, canviaran potser les cares principals però la resta de l'equip estarà sí. allà bueno, esperem que funcioni el millor possible i sobretot pensem de que nosaltres, que el meu barri, jo sempre l'he dit als meus als companys i veïns, nosaltres tindrem que pelear sempre, estigui qui estigui, en la, la regidaria i en l'alcaldia. Perquè si en cas de guanyar els socialistes surten els del de Convergència? Um... A veure, personalment, tant se'm aval, o sigui... El que surti, sortirà. I amb el que surti, no ens posarem d'acord quan toqui i ens barallarem quan toqui també. Uh -huh. eh, tendré que esperar. O sigui, jo no, ho, no ho vull apuntar ni incito ni, ni, ni frans declaracions a favor d'uns i d'altres. Cadascú que voti el que, el que cregui convenient. Com a associació de veïns estem per sobre o creiem que estem per sobre de, de partit polític concret, a nom de partit polític, i amb el que sigui, nosaltres sí que hem, el que sí que hem dit i això ho mantindrem és que surti el que surti. Eh, amb aquestes elecions nosaltres tindrem contactes amb els que estiguin amb el poder mm -hmm. i amb els que estiguin a l'oposició. No volem deixar a ningú de, de, de banda. Creiem mm -hmm. que oposició i els que governen eh, tenen molt a dir i nosaltres estarem i, i, i, i anirem a qui millor no s'escolti o, o nos audi perquè el nostre barri funcioni el dia possible. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que agraïm al senyor Lluís que els s'hagi costat avui aquí a la nostra emissora i que ja sap que aquí ten, teniu les portes obertes per quan vulgueu dir qualsevol cosa, que evidentment doncs els veïns també han de participar d'aquesta emissora i d'aquesta realitat doncs que la fem possible nosaltres cada dia. Jordi, moltes gràcies, ho tinc en compte, ho sé, per mi és un plaer vindre, vindre aquí, me'n trobo, trobo molt bé i crec que és una bona eina per al nostre barri, gràcies Molt bé. doncs ara a Radio Trinitat Vella el que fem és una petita pausa i tornem tot seguit molt bé doncs. Ei nois, escolteu ja és aquí el so més potent que mai heu sentit el més impactant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 Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia, tot un poble. Molt bé, doncs tenim un número de, número de telèfon, el meu 3-345-6454 i un mail de contacte que és informatius arroba rtb, baixa, guió, mig, I ara parlem amb el nostre company Frederic Moniante. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria saber què és el que ens deparà aquest cap de setmana esportivament parlant a Sant Andreu. Doncs mira, tenim el de sempre, una mica de futbol, bàsquet i waterpolo. Fem-te el resum ràpid, tenim el waterpolo dissabte i la resta de coses diumenge. Bon Comencem pel partit gros. Unió esportiva de Sant Andreu-Mallorca B. Diumenge a les 12 al Nors i Sala. Uh -huh. El Sant Andreu ara mateix es troba a 48 punts, a dos punts de la zona de Sens. I rebre el Mallorca B, que és amb en penúltim de la classificació, 18è 27 punts. Ah, mira, o sigui, ah. encara hi hauria possibilitats, no? Sí, exacte, és un partit que sobre el paper es pot guanyar, de fet, també en principi era en priori fàcil els últims partits tals dia i deia que han acabat en empats, uh -huh. tot, tot i així sembla un partit en propici prou bo perquè s'han de poder treure punts i segueixi lluitant per entrar entre els quatre primers. Uh -huh. en, ara, de moment, està a 2 punts de la zona de i a 4 del líder. Uh -huh. De fet, amb els dos últims partits, els Tire i Gandia, que han anat relativament assequibles, amb una mm. miqueta més de sort, si algú dels dos hagués estat una victòria, el Sant Andreu estaria quart i si l'hagués guanyat els dos podria estar perfectament líder. Per tant, la classificació està molt, està molt igualada. Doncs esperem que aquest diumenge hi hagi un bon partit aquí al Narcissal. Exacte. Mm -hmm. eh, pot ser un bon partit perquè el Mallorcavé, com tots els filials, és un és un equip més destinat a la formació de jugadors que no a la competició estricta com a Sant Andreu i té molts, jo té molts joves de, de força qualitat. Uh -huh. De fet, el problema que s'han de tenir en aquesta temporada és que el primer equip, el major del de primera divisió, els està agafant molts jugadors i això fa que no puguin tenir un equip amb força continuïtat. Per això uh -huh. estan tan d'anavall. El Sant Andreu tindrà una mica més difícil perquè té, té baixes importants, no hi la de Niguillent, no hi serà Matamala i no és la Miguelet per acumulacions de targetes i expulsions, però tot i així podem veure un molt bon partit al Narcissala. Doncs esperem que sigui així perquè també hem de parlar d'altres disciplines esportives, oi? Uh, exacte, si vols et parlo una miqueta de bàsquet, d'Associació uh -huh. Esportiva Sant Andreu, tenim partits al cap de setmana, també el mateix diumenge, diumenge dia 27. Així el més els 21 masculíals, no és que juguen a casa contra el Mas Nou al uh -huh. quart de, de la tarda. Per tant, podràs seguir-los en la sala Nadalina i passar-vos a veure el bàsquet perfectament, Teniu temps de sobra per fer tot el diumenge. Uh -huh. Els Mas és que els que una victòria uh -huh. que els acosti la 11a a la 11 posició, que de fet només la tenen a un partit, intents amb Sant Joan de Mata, i de fet el partit que han de, el partit que han de disputar contra el Mas el Mas Nou, esperat uh -huh. a la classificació. És un partit força igualat perquè en el 9 està 8è eh, i en el 10 està 12è. Hi ha 3 o 4 victòries de diferència entre els dos equips i aquí un parell de jornades poden, poden ajuntar a la classificació als dos conjunts. Per tant, el partit a priori força igualat. Molt bé. Les noies del femení per la seva banda junten el, el mateix diumenge, de fet juguen quan, juguen quan acabin els nois, en principi les 7, contra, contra el Parets. Mm. Les noies de mateix matèria estan segones i s'enfronten al líder, per tant, un duel a la, a la part més alta de la classificació, a priori, el Parets parte... parteix amb una mica d'avantatge, perquè porta... porta un millor balanç que el Sant Andreu. El Parets porta 21 victòries, 2 derrotes, i les noies de Sant Andreu porten 7 victòries, 5 derrotes. Per tant, una victòria els agostaria de classificació, tot i així, el Parets, a priori, tot i jugar fora de casa, que després es Sant Andreu per jugar, parteixen com a favorits. Uh -huh. clar, sent esport, pot passar qualsevol cosa. Uh -huh. Pot ser un partit molt interessant. Eh, si vols, la gent de Waterpolo d'aquest cap de setmana tots els partits són dissabte i tots són fora de casa per tant tenim Waterpolo d'equips del barri però no els tenim a la, a la nostra piscina, per tant ens hauran d'esperar la setmana vinent uh -huh. tenim gent de part dissabte les noies del femení que es desplaçan a la pista del Club Natació Terrassa al sí. femení del Sant Andreu, al Trinitat que juga, visita la piscina del Monstro uh -huh. i al Club Natació Sant Andreu, el, el senyor masculí que visita l'Atlètic Barceloneta uh -huh. en, poden ser partits a priori interessants i últim apunt de l'Aterpolo, el femení, s'ha assegurat una plaça competició europea l'any que ve. Després de les uh -huh. últimes victòries en Lliga i les punxades del quart i el cinquè de la classificació fan que el femení del primer 3 de Sant Andreu, la temporada que ve Waterpolo l'Aterpolo, té competició. D'acord. Doncs, si tens alguna cosa més a afegir... Doncs no, de moment aquesta és l'agenda pel cap de setmana. Si voleu veure esports al barri, doncs passeu-vos el diumenge. El que sí que podem dir és que aquest diumenge a les 12 del migdia tindrem l'habitual retransmissió del partit entre el Sant Andreu i, el, i en aquest cas el, el Mallor, que ens ve de, de visita, no? Ah, exacte. Els dies a les 12 del partit des d'aquí, una estoneta abans començarem amb la prèvia. Uh -huh. Com cada cap de setmana, què ens podreu sentir? Molt bé, doncs us esperem aquest cap de setmana i dimarts al Paraules d'Esports. Ah, exacte. Molt bé, doncs moltes gràcies, Frederic, i ens veiem. Vinga. D acord. D acord. Vinga. Doncs eh, aquests partits de futbol, aquests partits de, de waterpolo i de bàsquet formen part de la nostra agenda que comencem o que continuem amb una exposició de fotografia que es diu Palestina Històries de Resistència i que es realitza a la nau Ivanov.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 Madisqui i de la CNN. La entrada es completamente gratuïta. Doncs recordeu, avui a partir de les 5 de la tarda, exposició de fotografia Palestina històries de resistència a la nau Ivanov. I ara ens anem cap a Can Fabra, on trobem l'exposició 25 anys de màquina baja. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre, número 24, us ofereix al llarg de les properes setmanes del 21 de març, al 8 d'abril, l'exposició 25 anys de màquina baja.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 Amb aquesta crònica d'un xuriço de barri dels seus col·legues, i va reflecteix les misèries humanes amb un to sarcàstic i punyent, d'una virulència colpidora, alhora que recrea un llenguatge popular que va incidir directament en la parla quotidiana del carrer, els horaris són dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre. Dimarts i dissabtes es fa una parada per dinar i comença de 10 a 2 del migdia i de 4 a la tarda a 9 del vespre. I diumenges, només al matí, d'11 a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta.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 tot, una diversió per compartir amb família. És una activitat per a una mainada a partir de 4 anys. Els preus estan per confirmar i cal inscripció prèvia. I han dedicar demà és l'últim dia d'actuacions folklòriques al Centre Cívic del Bon Pastor. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la classe Robert Girard número 3, us ofereix aquest dissabte a partir de les 8 del vespre diverses actuacions folklòriques. L'entrada és gratuïta i és organitzat pel Centre Cultural Andalú del Bon Pastor. I parlem d'un dels actes que encara queden del Carnestoltes 2011, que és un conte que es diu Banyetes, un conte atabalat i que es realitza al Centre Cívic del Bon Pastor. El Centre Cívic del Bon Pastor a la plaça Robert Gerard número 3 us ofereix aquest dissabte a les 12 del migdia i dins les activitats del Carnestoltes 2011 la representació del conte Banyetes, un conte atabalat a càrrec de la companyia Pus Espectacles. Un conte inventat on els protagonistes seran els diables, el foc, els davals, els bombers, l'aigua i tot allò que ens apropa la tradició envers el protocol d'un correfoc. L'entrada general és de dos euros i mig i és gratuïta pels menors de sis anys. D'acord, doncs ara parlem d'una important activitat que realitza aquest diumenge, com és la reurbanització de la plaça del baró de Vivert. La inauguració serà aquest diumenge a les dos quarts de de 12 del matí i ja està ingestida la reurbanització a la plaça del Baró de Viver. Ara podem gaudir d'un nou espai de convivència més segur i accessible amb nou enllumenat, mobilari urbà i jocs infantils per tal de celebrar aquesta actuació i reurbanització al carrer de la ciutat d'Assumpció hi haurà una festa amb tallers infantils inflables, actuacions musicals i un dinar popular. I una altra festa és la que es portarà a terme pel Pla de Barris del Bon Pastor i Baró de Viver. Aquest diumenge, a partir de les 12, als Jardiners del carrer Sant Adrià, al metro Bon Pastor. Vine a conèixer les millores del Bon Pastor i Baró de Viver. Hi haurà una exposició de projectes, actuació infantil i aperitiu popular. I que us sembla si tornem novament a la nau Ivanov. Allà trobarem la representació de l'obra de teatre cant per la mort de Lili Toffler. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 os ofereix cada dia del 16 al 27 de març la representació de l'obra de teatre Cant per la mort de Lili Toffler, amb la companyia Icaro Teatro. Lili Toffler, una llueva alemana que es, es presta els serveix com a secretària d'un coronel nazi en un camp de concentració, el coronel Buguer. Lili manté una estreta relació clandestina amb un pres del camp, Jacob, integrat del grup de la resistència per alliberar el camp de l'opressió nazi, una relació que Buller descobreix. Bueno, avui i demà, a les 21 hores, el diumenge a les 7 de la tarda, i l'entrada general és de 12 euros, el soci de la nau Ivanov, 10 euros. I ara coneguem un altre acte de les activitats, que és... Avui serem tots mags al poliesportiu La Manigua del barri del Congrés Indians. Serà aquest diumenge a les 11 del martí al poliesportiu de La Manigua, al carrer Manigua 2535. Famílies Canalla, veniu a ser Max per un dia i podreu construir trucs ben divertits de màgia potatge. És organitzat pel centre privat concertat Ramon Llull i el casal de barri de Congrés d'Indians. Seran activitats obertes a tothom. Temps de barri temps educatiu compartit és un programa que es proposa optimitzar els usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. Ja ara ens anem cap a Can Fabra per conèixer una activitat que es té relació amb la lletra petita Sac de rondalles Conta orelles fredes Contes en caliu. El centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix aquest diumenge a les 12 del migdia i dins el cicle lletra petita Sac de rondalles. Conte Orelles fredes, Contes amb Caliu, a càrrec de Mònica Martínez, per una mainada a partir de 4 anys i l'entrada és completament gratuïta. Doncs no tenim temps per res més, només dir-vos que el que us hem anat comentant durant la setmana de l'espectacle Una mierda de Juan Domínguez uh, ja, doncs aquest cap de setmana ja s'acaba i que uh, divendres avui es realitza a les 9 de la nit dissabte a 2.15 de 10 i diumenge a 2.15 de, de la tarda i nosaltres doncs que marxem ja agreguint la presència d'Anna Presas, molt bon dia gràcies, bon cap de setmana bon cap de setmana, també Mireia Gutiérrez bon cap de setmana, igualment i a Raquel Martinet també bon cap de setmana i bon nosaltres gracias. també bon cap de setmana i ens trobem dilluns. Fins llavors, molt bona tarda.